І радість, бо комусь вкаже шлях до притулку, порятує, бодай, одне життя. Мабуть, той світ став дуже милий, якщо людині нема в ньому місця, хоч діється це лише в її душі. Замість того, щоб піднятися у гору і розширювати там обшири свідомості, вона повзає по землі. На мить старого хопило презирство. Але він обернувся і побачив свого брата, бідного, нужденного, сліпого, Зрозумів, що так, як любить його, має полюбити той світ. Бо це той світ прийшов до нього, причасно постарівши від скорботи. І легка усмішка розквітла на сухих устах старого. Антон приніс дощ до кімнатки коло воріт, Бо сам той туди не зміг би потрапити. Так подумав він, коли побачив, як писар іде з повним вітром. Можна не заважити, що хтось хоче помити підлогу, Але для Лі кожна подія, кожен порог гілки, Політ метелика були вартими подиву. Кожен рух потребує зусилля, А кожне зусилля – свідомості його. Хіба це не диво? Деколи і для Лі світ м'янів, Та з ким це не буває? Але весняний дощ змив пил з його очей і серця. Тепер він подумав – чи довго Антон пробуде ще біля східних воріт? Чи усвідомить, що притулок існуватиме без нього? Чи зрозуміє Антон, що таке бути притулком? Можна на мить зазирнути в чиюсь душу. Не довше. Ця мить минула. Антон увійшов до свого святилища, зник з очей лі. А той пішов подивитись, як там золоті рибки, чи вітер не кинув до ставочка сухої гілки. У дощ рибки спускалися на дно, ховаючись під камінці. Так робить кожна істота, коли небо стає небезпечним. Відро з водою було для Антона лише приводом, хоч він міг би прийти сюди просто так. Але Антон інакше не вмів. Він не знав, що таке нічого не нести в руках, а просто йти, не думаючи, де тебе застане ніч. Тому витер стіл, лаве, помив підлогу, відчого в кімнаті стало так само мокро, як на дворі а вже потім зняв з полиці книгу, яка мала у собі ще багато чистих сторінок. Мабуть, треба дописати її до кінця, а це може трапитися швидко, а може розтягнутися на сто років. Він не впізнавав свого почерку. Таке ним опанувало відчуження, наче прийшов сюди вперше і ніколи не бачив прибульців, котрі називали власні, вигадані і справжні імена, просто за звичкою набутою у тому світі, і що ті імена нічого не означають. Отже, і книга. А той, хто до неї записував, робив це намарне. Однак це було б надто прикро для писаря Східних Воріт. Тому він продовжував дивитися на заповнені сторінки. Антон запам'ятовував не імена, а людей. О той перший, найважчий для нього погляд, у якому зачаївся страх мусив би їх хтось попередити, що писар східних воріт пускає всіх не лише до притулку, а й до свого серця. Чисті і списані сторінки означали ще й те, чи менше, чи більше прибульців, яким стає той світ. Прибульці мертві для нього. Він виштовхує їх із себе, хоч вони могли б довести недаремністю існування, врятувати від загибелі. Що більше прибульців, то меншим стає той світ і зростає напруженість у ньому. Усе це збагне колись чи цей, чи інший писар східних воріт, а зараз у душу Антона заглядають сині очі, в яких більше надії, ніж болю. Христинка, прочитав Антон, і спочатку згадав сніг, який вона принесла із собою, сніг, якого чекали пізніше. Тому ніхто не міг зрозуміти одразу, що означає присутність дитини. Що завтіха дивитися, як вона росте, оточена любов'ю і турботою. Відповідати на її запитання, перетворити минуле в страшну казку зі щасливим кінцем. А вони дозволили, щоб її забрали. І тепер Христинка втрачена. Жінка, що прийшла по неї, хотіла забрати і пам'ять про дівчинку. Через що Христинка стала ніби сном, який забуваєш, подивившись у вікно, ніби сніг, що падає великими клаптями. Тепер Антон міг би йти до безконечності, тримаючи тендітну дитячу руку в своїй. І тоді він не усвідомлював, наскільки могутня є покірливість і терплячість слабкої істоти